Mir vam i dobro, poštovani slušatelji, dobro došli u još jednu emisiju Poziv u svijetu. Pozdrav naravno svim slušateljima i gledateljima, evo po prvi put i na ovaj način u našoj emisiji danas. I danas jedna posebna tema za koju sam siguran da će vas interesirati i da ćete saznati nešto novo, ali vjerujem da ćete dobiti jedan jako snažan poticaj da možda napravite jednu promjenu već večeras u vašim životima. Naša tema večeras je Crow Laudato Sea. Ne znam jeste li ikada čuli za encikliku Laudato Si, pa onda za projekt Cro Laudato Si koji je proizašao i nadahnut je zapravo na enciklici. Evo o tome ćemo danas govoriti malo više u vidućih 45 minuta s naše dvije drage gošće. Pa najprije u studiju pozdravljam doktoricu Miriam Mary Bruggles iz Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Dobro nam došli. Hvala lijepo. Lijep pozdrav svim slušateljima Radio Marije i gledateljima i hvala na pozivu. A putem telefona nam se priključuje u i sestra Maja Duspara iz Franjevačkog svjetovnog reda, Mjestno bratstvo Blagovijesti Splita. Pozdrav vama, dobrodošli. Pozdrav. Evo ga, na samom početku, kao što sam rekao, idemo korak po korak. Prvo pitanje, općenito, neke najosnovnije informacije o enciklici koja je ostavila jako veliki trag. Ja ću pokušati definirati jedan određeni okvir, a vi ćete me onda, Mirjam, nadopuniti u tom dijelu a 2015. godina koja je bila u velikoj mjeri značena upravo iz ove ekološke perspektive dogodila se jedna velika konferencija u Parizu nakon koje zapravo smo imali i jedan poseban novi tip sporazuma koji su se međuvremenu prozvali kao pariški i koji su upravo veliku raspravu zapravo u javnosti i upravo u oči te velike konferencije i tih sporazuma i tog sporazuma zapravo se događa ova enciklika i to na sam blagdan Duhova 2015. godine koju je napisao Papa Franjo dakle Laudato si obrizi za zajednički dom nije kratka treba vremena zapravo da ju pročitamo i zato bih u istinu volio danas da pokušamo našim slušateljima približiti što više možemo u srcu same enciklike kao što piše i vaš kolega Turza zajedno sa suradnicima da su tri temeljna obilježja dijalog razuma i vjere sveopće zajedništvo i nerazdvojiva povezanost ekonomije ekologije i siromaštva i vjerujem da mnogi nisu ni znali da će ta enciklika ostaviti tako veliki trag, ono što smo sigurno već tada mogli prepoznati, to je da za razliku od nekih drugih enciklika koje se bave ovim temama jako široko postavlja priču i uključila je veliki broj međunarodnih interdisciplinarnih znanstvenika i zato je zapravo i privukla toliku pažnju, pa je privukla i one koji možda ni nisu sami otišli u ono tu duhovnu dimenziju koja također toliko snažno zapravo crtava ovu encikliku. Pa evo Mirjam meri na samom početku što još treba reći, a vezano je uz encikliku, da ju možemo shvatiti i da onda možemo doći do projekta koji je nastao u Hrvatskoj. Evo kako ste rekli, enciklika je objavljena 2015. godine, sada smo u 2021. i već na kraju. Mnogo se toga dogodilo u međuvremenu. Ono što treba reći je sam naziv enciklike za početak je referenca na Svetoga Franju. Mi vidimo već pri uh, kada je papa bio odabran, koje je ime sebi uzeo i koji je njegov put. Dakle, upravo kroz ovu encikliku uh, to radi se o socijalnom nauku crkve, ali on ne progovara samo vjernicima, ne samo Katoličkoj crkvi, nego se obraća svima da nađu zajednički put kako bi E, brigom za zajedničko dobro pokušali doprinjeti e, i poboljšati sadašnje stanje u svijetu, koji nije vezano samo uz ekologiju, nego i uz naše društvo. Tu je ono sociološko polazište, opet znanstveno, s kojim smo mi e, i krenuli u projekt, jer papa u toj enciklici kaže da se ne radi o dvije krize, dvije odvojene krize o onoj ekološkoj i onoj društvenoj nego o jednoj socioekološkoj krizi, društveno-ekološkoj krizi. Dakle, odgovor uh, na samu encikliku nije trebalo dugo čekati uh, u našoj zemlji možda malo duže, ali evo mi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu zahvaljujući mome kolegi, docentu Zorano Turzi, koordinatoru katedre za teologiju, smo pokrenuli 2019. projekt Krola u Datosi. Ima tu još jako puno zanimljivih detalja, ali evo zanima me na samom početku i vaš prvi susret s enciklikom. Dakle, kad ste ju prvi put uzeli u ruke, jeste li odmah zapravo prepoznali tu dubinu, širinu, eh, znanstvenu, dakle, brojna područja su ovdje obuhvaćena, što je zaista specifično te enciklike. Što vas je najviše privuklo, možda kad ste ju prvi put pročitali od korice do korice? Ona se svakako treba reći i nadavezuje na neka prijašnja dokumente i ne samo na one koje je izdao Papa Franjo nego i njegovi prethodnici. Tako da se vidi da je ta enciklika utemeljena u prethodnom nauku učiteljstva katoličke crkve. To je ono bitno polazište. A onda, sagledavaš našu stvarnost i ono što se događa oko nas, osobito mlade kojima Papa upućuje poseban poziv i koje nas Osobito naša zanimanja koja se bavimo mladima Koje radimo s mladima Poziva da učimo probleme koji postoje I pokušamo naći zajednička rješenja Ali da pritom slušamo i mlade ljude S obzirom da radim na sveučilištu Da radim s mladim ljudima koji mene osobno e, itekako inspiriraju moji studenti i kojima sam zahvalna naravno na tome, e, vidjela sam da tu postoji velika staga i da je se učilište vrlo dobro mjesto iz kojega može poteći jedan projekt koji će onda uključiti i mlade, a evo uključio se onda i Franjevački svjetovni red i Franjevačka mladež. Gospođo Duspara, evo i za vas ovo slično prvo pitanje, a, kako ste se prvi put upoznali s enciklikom, znamo da Franjevački svjetovni red u Hrvatskoj, ali i šire godinama provodi ovakve projekte, oni su možda bili na nekoj mikrorazini, na razini bratstava, evo sad prvi put na neki način je to i objedinjeno i jednu malo veću priču. Evo, kakvi su bili vaši prvi komentari, odnosno iskustva? Pa evo, ja moram biti iskrena ovaj, Konkretno i dublje sam ušla u pitanje enciklike kad je pokrenut ovaj projekt Krola u Datu Si. Mm -hmm. Slušala jesam o njoj i znala sam o njoj nešto, ali nisam baš duboko ulazila. Vidjela jesam da je nešto dobro, pozitivno, da je sve i da nije samo za, isključivo za katolike nego za sve ljude. Međutim nisam baš nešto pretjerano ulazila u ovaj u detalje same enciklike i onda kad je pokrenut ovaj projekt, onda sam je, moja doznalost je proradila i tako sam ja počela istražira malo tu encikliku i vidjela sam u biti koliko je ona sveobuhvatna i koliko je ona životna i koliko je ona primjenjivan u svakodnevnom životu za sve ljude, ne samo za Franjevce, ne samo za katolike, nego baš sve ljude i ateiste i tako da. Prepoznala sam u toj enciklici jednu ovako dimenziju za evangelizaciju i naravno kroz rad na ovom projektu u biti vidjela sam koliko ona ima evangelizacijski karakter. Mm -hmm. Tako da je to stvarno jako, jako široko. E, možemo reći da Franjevci, svetovni Franjevci stvarno žive tu u encikliku svakodnevno i bez nje. Međutim, e, svjetovnost i sami, sami ovaj svijeti i ovaj moderan način života je odmičena od same te bliskosti s Bogom, pa je ona ovako napravila jedan svojevrstan reset e, sva, stanja uma i podsjetila nas na ono što je uistinu bitno i kako se vježba u ovom modernom životu, e, u tom životu duhovnosti, franjevaštva i, i samog tog. Svijesti da sve što nam je davno povjerenovanje na upravljanje, a da nismo dobili nikakav priručnik za upotrebu. Tako da ovaj, malo smo s ovim svime se pokušali sastaviti i naći gdje, na, gdje nam je centar i, i, i kako se fokusirati općenito u životu u, ovome, u ovoj brzini svega u kojoj se nalazimo. Mhm. Mm Osobito, uh -huh. osobito bi istaknula uh, konzumerizam koliki je problem u svakodnevnom životu svakog pojedinca pa i na svjetovnih hranjevaca i ova enciklika je dobro dobro posjestila nam to. Da, mislim da je to tema o kojoj bismo mogli zaista satima iz osobnog iskustva vidjeti koliko smo malo učinili, odnosno koliko krivo činimo kroz neke sitne korake svaki dan, pa evo i o tome ćemo svakako progovoriti malo kasnije. I sad ovaj zadnji osvrt na samu encikliku prije nego što dođemo i do projekta Krola u dato si. Treba napomenuti da je njena možda najveća prepoznatljivost u toj interdisciplinarnosti i da u središte stavlja sljedeće teme: onečišćenje, dostupnost, kvalitetu i nestašicu vode, nestanak šuma, izumiranje vrsta, čovjekov negativni utjecaj na bioraznolikost, ekosustave, zaštićena područja, oceane i koralne grebene. Evo doktorice Brgleska Kad bi zapravo i samo ovaj dio uzeli Vidjeli bismo zapravo da je to već poticaj Na jedan angažman čak I u tom prvom dijelu zapravo ciklike što je njeno temeljno obiljeđe Da, tako je, slažem se I mislim da je upravo za naš projekt bilo inspirativno to što su se u samoj enciklici već, već dale naznake kako prenijeti um, u našu stvarnost praktično neka djelovanja, kako pokušati promijeniti navike. Povodom pete godišnjice izlaska enciklike izašao je jedan dokument koji nažalost još nije preveden na hrvatski jezik, zove se Na putu prema zajedničkom dobru, In Camino per la cura della de casa comune, i u njemu se daju još konkretnije upute Vjerujem da bi to koristilo i našem Franjovačkom svjetovnom redu Ali naravno i široj javnosti Ne samo vjernicima, katolicima Kako bi se uputili u ove svakodnevne navike Kako bi ih pokušali mijenjati uh -huh. Dobro, i vi kad ste zapravo pročitali encikliku Kad ste se upoznali i kada je ona zapravo došla u javnost Kao što sam rekao, ostavila je veliki trag Niste ostali samo na tome nego ste odlučili napraviti nešto konkretno. I tako je nastao projekt Krola u Dato si. Tako je, da. Radi se o znanstveno-stručnom projektu koji je, već sam spomenula, pokrenuo kolega Turza i on je bio i voditelj projekta, a evo ja sam i još neki drugi kolege, ne samo sa Hrvatskog katoličkog uh -huh. sveučilišta, nego i sa Zagrebskog sveučilišta, a pokrenuli smo i međunarodnu suradnju sa cijenjenim znanstvenicima i kolegama sa drugih e, institucija u inozemstvu, sveučilišnih institucija i instituta različitih znanstvenih, kako bi se okupio jedan interdisciplinarni tim, međunarodni tim. Cilj nam je bio pokrenuti i znanstvene i praktične aktivnosti. Za praktične aktivnosti pozvali smo... Na suradnju u partnerstvo upravo Franjevački svjetovni red i Franjevačku mladež koji su uh, rado na to pristali, a cijeli naš projekt odobrilo je Hrvatsko katoličko sveučilište. I naravno nakon toga se priča rasplamsala, jer vrlo brzo su i vaši studenti prepoznali zaista evo, kako se oni mogu angažirati, jel tako? Naši studenti, ne samo sa odjela za sociologiju, nego i sa odjela za komunikologiju, rado su sudjelovali u projektu. Mislim da su mnogo naučili, oni sami danas svjedoče, koliko su oni naučili ne samo o znanstvenome radu, nego evo, i u komunikaciji ovih tema, u javnosti i u prenošenju popularizaciji znanosti, jer su i sami održali neke trebine. Usto, moram reći da mi je izuzetno drago, što su povodom ovog godišnjeg proslave Odjela za sociologiju na našem sveučilištu upravo ti studenti sociologije dobili i priznanje za svoj rad na projektu Krolao Datosi što im je bilo evo, jedna točka Završna nakon što je projekt završio A njima možda početna S obzirom da su većina njih Već pri kraju studija Ili završavaju Tako da je to dodatni poticaj mm -hmm. I da nastave dalje u svom radu Primjenjivati ovo što su naučili kroz projekt Jeste li bili iznerađeni njihovim reakcijama su usretljivošću, suradnjom Interesom Jesmo, da, vrlo su nas iznenadili, osobito smo bili iznenađeni njihovom kreativnošću, e, dakle vidjeli smo da naši studenti imaju e, i neke umjetničke darove, tako da su stvarali i radili zaista mnogo i poticali druge da rade na to, pokazali su se i kao dobri komunikatori, kao što sam već rekla, jer smo sve komunicirali putem Facebook stranice, Projekta Krola dato Si koja još uvijek živa, koja se može posjetiti, pa se tamo vi, mogu vidjeti i zanimljive poruke i zanimljivi crteži koji su sve naši studenti izradili. Ali evo, mislim da je slično, uh, slično iskustvo sa mladima imala i sestra Maja. Uh -huh. Što je opet mene oduševilo, sada kada smo se sastali u subotu na tečaju socijalnog nauka crkve, kada sam vidjela te video priloge, ovo sada nije medij da, kroz koji se ti video prilazi mogu pokazati. Ali možda bi i čak to mogli, vidjet ćemo. Dobro, dobro, da, bit će mi drago. Evo, mene su onda oduševili ovi e, naši mladi e, iz južnih krajeva koji su mm -hmm. se uključili u projekt. Ali Evo, da, kako naši studeti, studenti su bili e, jedan isto kamen temeljac e, za sam projekt Krola u datosi. Jedna jako lijepa suradnja zapravo Zagreb-Split, pa evo Majo možete i vi reći onda o čemu se točno radi? Pa evo, kad je pokrenuo sam taj projekt i kada je Nacionalno vijeće prihvatilo da ćemo sudjelovati u ovome projektu, iskreno meni je salva svega krenila od toga kako šta, kud, kud ideja, odakle šta. I, ovaj, i onda u biti kad počnete raditi tako sa framom sa to mladeži, onda vidite da u biti imate jedan e, ogroman bijeli prazni papir gdje oni imaju masu ideja i samo ih treba kanalizirati. I tako su frana, framaši, naravno s koordinacijom smenom, odradili e, jedan dio svojih projekata, odnosno tih aktivnosti po pitanju rada na od Odato Si, tih radionica što su imali, a ja sam paralelno s njima odrađivala znači, na području Splitsko-Dubrovačkog područnog obradstva po našim područjima. Znači podijelila sam područje na tri dijela, Dubrovačko područje, područje Imotske Zagore i Splitsko područje. I tako smo nekako koje podijelili i tako smo radili radionice i predstavljali sami projekt znači zanimljivo je bilo u tome da kad rečete nekom enciklika nekako modelu je daleko jer to je ipak više znanstveni karakter nego ali kad počnete prim konkretne primjene i primjere prikazivati onda je to puno puno ljudima bliže i onda se i oni uključe i krenu krenu te sve ideje to je tako jedna predivna interakcija da su se mnoštvo ljudi se to uključilo za koje nisam čak ni očekivala da oče. Jednostavno to je, to je koji udari, ono, prstom taknete more pa koncentrični krugovi nastanu, tako je i to krenilo sve. Mm -hmm. I, ovaj, more je svega toga izlazilo, ljudi su stvarno pokazali veliko zadovoljstvo, ogromni su tu plodovi se pokazali u njihovim svakodnevnim životima po pitanju zdravlja, po pitanju financijske učinkovitosti, energetske dalje. Uglavnom, konkretni i praktični primjeri bi e, ono što je papa napisao je primjenjivo u svakodnevnom životu za svakoga. Tako da, ono, baš, baš, baš su bili sretni, Evo, još uvijek žive to i svakod zoliko kad imamo neko okupljanje, obavezno svako nosi svoju čašu, bilo to metalna ili staklena, i tako držimo se toga, treniramo se da imamo šta manje odpada. Evo upravo ovo što ste sada vi rekli, moramo dati poruku našim slušateljima već sada, dali smo im dosta informacija o enciklici, o projektu, kako donijeti tu promjenu, jel? kako oni osobno u svom životu, svatko od naših slušatelja i gledatelja, može već večeras nešto promijeniti. Da, pa evo, mi smo imali šest kampanji ovaj, za vrijeme trajanja tog projekta Krolao Datos i prva je kampanja bila poštivanje neradne nedjelje mislim da tu ne treba pretjerano pojašnjavati zašto je neophodna neradna nedjelja. Onda smo imali štenju energije za grijanje kućanstava, e, tu su svi bili napetis, to su sve slušali. E, pošto je to meni blisko sa mojom strukom, onda sam daljela tu konkretne primjere kako to napraviti kako uštediti struju, kako uštediti drva, kako to. Mislim, mi u Dalmaciji štedimo ovaj, na grijanju dosta, jer se grije samo jedna prostorija, a se ostale smrzavanje. E, tako da, ovaj, to je baš bila šira primjena toga kako. Onda smo imali izbjegavanja bacanja hrane, a tu smo, sa izbjegavanjem bacanja hrane, tu smo stvorili cijelu jednu kuharicu, kad su krenile gospođe svoje recepte kako od jela koje su skuhali, pa dviška, napraviti novo jelo i tako. To, mm -hmm. to, to je bilo story, priča bez kraja, ono. Onda su imali štednju vode, pa onda tu je svak pokazat svoju neku taktiku kako uprištediti malo vode i tako. Pa štednja električne energije i izbjegavanju uporabe plastike. Ta plastika je senzacija nastala mm -hmm. s njom, ta tema. Jer biti, ta prisutnost plastike je svugdje i ljudi stvarno su postali svjesni koliko je to štetno i još kad smo im pojasnili koliko, onda su pogotovo se aktivirali. Sad svi nose svoje staklene bočice, kad su na sastancima nose svoje čaše metalne, plastične, ove plastične nisu, nego ove, zamijenili smo sve ove jednokratne i tako. Uglavnom postoji puno metoda, ovisno kako se koja tema mijenjala, kroz ovu kampanju tako smo e, primjenjivali. Ono što je bilo najzanimljivije, e, kod ovih starijih članova kada bi ja tako predstavljala projekt, onda bi oni rekli, pa moja mama ili moja baka su tako već radili. Mm -hmm. Ja govorim dobro, i šta se još radili? Onda smo tako skupljali u biti iz te arhive e, što smo više mogli tih nekakvih metoda kako uštedi, kako promijeniti, kako, promijenit, kako napraviš šta zdravije i ekološkije, kako izbjegava korist i same kemijske proizvode i tako. Uglavnom, eh, shvatili smo da... Treba se samo malo opoće više druže sa bakama <laughs> i uzimati od njih recepte. <laughs> jako dobra poruka, evo baš na kraju ovog prvog dijela. Ja ću samo prije nego što se i kratko odmorimo uz jedan glazbeni predah koji će opet biti poticajan spomenuti jedan od ključnih pojmova u enciklici, to je ekološko obraćenje. Pa evo i doktorice Brgles, možete li vi kratko prokomentirati, naravno i vi gospođo Duspara, je li lako postići to ekološko obraćenje, kako do njega doći? Zapravo ove sve faze koje smo sačuli na primjeru Splita ulaze u, u taj koncept. Ekološko obraćenje dakako kako a, možda novi pojam vašim slušateljima, ali evo kroz recikliku i u nekoj široj javnosti a, je zaživio, već postoje i molitvine zajednice i molitve za to ekološko obraćenje koje vode neke druge institucije u svijetu i koje pozivaju da se svi odazovemo tome. Također kroz jedno razdoblje u godini Season of Creation koje Papa Franjo isto proglasi i kada je proglasio a, a, godinu Laudato si, to je bilo povodom pete godine, objavljivanja dakle, prošle godine, također se spominjao često taj pojam. Dakle, ja ga volim, kada imam prezentaciju, uživo prikazati kroz jednu karavađavu sliku Sveti Franjo u ekstazi, gdje je zapravo umjetnik maknuo njegove stigme kako bi onaj koji promatra sliku, shvatio da je obraćenje i da susred Bogom se događa iznutra. Mm. I onda ja kroz sliku, kroz vrhunsko umjetničko djelo koje je oslikao Slavni Karavađo i kroz Svetoga Franju pokušavam publici reći da to obraćenje treba doći prvenstveno iznutra, iz nas samih. Mi smo krenuli upravo s ovim praktičnom aktivnosti poštivanja neradne nedjelje. Dakle, počeli smo od nedjelje, počeli smo od Slavlja, od Slavlja mm -hmm. Gospod, dana njega Eto, o nešto što, što e, Izaziva prvo naše obraćenje Iznutra, a onda I sve ostalo Jako lijepi plodovi, evo već e, Vidimo zaista i kroz ove vaše aktivnosti I kroz projekte koliko se puno toga Zaista može napraviti u Svega jako malo vremena, samo treba imati dobar poticaj I nadahnuće To nam je izuzetno drago, kada smo kretali Aha. u projekt Nismo znali kako će zaživjeti I koliki će doseg imati ali evo kada su se zakoturale aktivnosti Vidjeli smo da je zaista dobro prihvaćen u cijeloj zemlji I evo sada i neki naši rezultati znanstvenih istraživanja Koja smo proveli unutar projekta To pokazuju da je zaživio u različitim područjima naše zemlje I na tome smo sretni i zahvalni Jer evo nije bio cilj ostati unutar sveučilišta I samo u Zagrebu nego da se čuje u cijeloj Hrvatskoj Nakon kratkog glazbenog predaha Pogled u budućnost, poziv na akciju I što još sve možemo učiniti u ostvarivanju ove ciklike u našoj svakodnevici. Vijek valjem budi, o moj gospodine, vijek slavljem budi, o moj gospodine, vijek čašćem budi, o moj gospodine, osane tebi, o moj gospodine Za stvorenje što si istvorio, što si sunce sjajno zapalio Što si zvijezde po nebu prosuo, što si zemlju u svemi smjestio Vjek vam budi, o moj gospodine, vjek slavljen budi o moj gospodine, vječašem budi, o moj gospodine, osana tebi, o moj gospodine. Za src sjeće i zlatne plodove, vodu, vatru i te rodove, za šum mora i ptica pjevanje, Bjeta šume i snježne planine. budi o moj gospodine jak slaje budi O moj gospodine jek češćem budi o moj gospodine O tebi, o moj gospodine je chwaljem budi hvaljen. Evo nas ponovno u emisiji Poziv u svijetu, uh, u Franjevačkom svjetovnom redu, u kojoj danas imamo jednu jako interesantnu temu o enciklici Laudato Si, pa onda i projektu Krolau Laudato Si, razgovaramo s doktoricom Mirjam Mary Brgles. S Hrvatskog katoličkog sveučilišta i sa Majom Dusparom iz Franjačkog svjetovnog reda u Splitu Mjestno bratstvo Blagovest. Evo, nadam se da smo vas i u prvom dijelu emisije uspjeli motivirati i potaknuti barem kroz ovih šest točaka koje je i gospođa Duspara spomenula što možemo napraviti. Evo, već u nekakoj prvoj reakciji možda baš fokus na neradnu nedjelju kao što smo i rekli, nešto čega zaista možemo krenuti, što cijelo vrijeme moramo neprestano isticati. I sad idemo, mož napraviti u budućnosti. Evo, vaš projekt zapravo je došao do nekakvog svog, ono, kako ste vi predvidjeli kontinuiteta, kako će se odvijati, kako će imat nekakav razvoj situacije. Što sada dalje? Imate li već neke planove za budućnost? Kako da ta enciklika i dalje ostane prisutna ne samo u našoj javnosti, nego da i potakne možda neke zajednice da se bolje aktiviraju. Ne samo Franjevački svjetovni red koji po svojoj karizmi to već živi i prije nego što je Papa a, napisao u ovoj enciklici. Naš projekt je završen uh, i međutim naravno to nije stalo sve, evo imali smo, odnosno imala sam ja uh, uh, priliku prijaviti se za jednu stipendiju koju sam dobila i dobila sam dodatno obrazovanje, odnosno uh, stipendiju za posljediplomsko uh, istraživanje, posljedoktorsko istraživanje mm. uh, u uh, Rimu. Na papinskom sveučilištu Angelikum, svetoga Tome Akvinskoga poznatijem kao Angelikum, dominikanskom sveučilištu, u Rimu postoji uh, program i uh, vezan uz uh, Laudato si. Međutim, evo i mi smo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu pokrenuli program cijeloživotnog obrazovanja. Upravo je e, izašao poziv, pa evo može se vidjeti na stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Poziv može se prijaviti. E, na... Tko se sve može prijaviti? To je možda važno reći. Dakle, nije ograničeno. Mm -hmm. Mogu se prijaviti svi koji interesira ta tema. Biće 16 predavača i predavanja će se odvijati uh, kroz 8 vikenda. Od sjećnja do, mislim, travnja ili svibnja 2022. godine. Uh, treba također reći uh, na jednoj višoj razini, odnosno dikasteri, za promicanje cijelovi toga ljudskoga razvoja je um, kroz nekoliko mjeseci, a sada se intenziviralo, je lansirao jednu web stranicu, akcijska platforma Audato i tamo će se provoditi različite aktivnosti, oni pozivaju institucije i zajednice i uh, pojedince da se uključe u uh, platformu Uh, tu akcijsku platformu koja je Predviđena za sljedećih Sedam godina i ima sedam ciljeva uh -huh. Tako da pozivam sve Da uh, kroz Google dođu Do akcijske platforme Na engleskom je, vjerujem da će se Možda neki dokumenti prevesti I na hrvatski jezik, međutim svi su Pozvani sudjelovati Kroz tu akcijsku platformu, mislim da je to Jedan veliki projekt, imala sam priliku Biti u Rimu, susreti se Sa um, Kardinalom Turksonom i sa ostalim članovima Dikasterija za integralni za cjeloviti ljudski razvoj I upravo je to jedan od najbitnijih projekata koje oni sada provode A vezan je izravno za encikliku Laudato Si Evo ga gospođo Duspara, isto je pitanje naravno i za vas Kako nastaviti ove aktivnosti, kako ostvariti taj kontinuitet I vrlo važna duhovna potpora Možemo li to sve skupa razvijati i bez potpore naših animatora Odnosno onih koji se brinu o nama pa evo ovako imamo sada dva krila, ajmo to tako nazvati. Jedna je, jedno krilo je sad cjelokupna situacija u Europi gdje se pokušava posjestiti ljude na, na tu ekologiju i da manje upotrebu plastike, energetsku učinkovitost slične stvari. Već ljudima je to postalo jako blisko. A drugi, drugi druga dimenzija je u biti ta duho, duhovna dimenzija svakog čovjeka gdje baš taj socijalni nauk crkve traži od nas sposobnost i trajno traganje za dobrom drugoga, kao da je vlastito dobro. da bi mogli drugome želiti dobro, moramo mu ostaviti nešto, ne možemo biti sebični. Mm -hmm. I u biti otvara nam oći u pogledu konformizma. Znači ne možemo biti toliko slobodni da nam sve bude ugodno. Treba malo i žrtve prikazati, malo se potruditi oko nečega. I u biti ta enciklika nam je dala jednu veliku poruku za budućnost. Ne, ne idemo, nemojmo ići uvijek lakšim putem. Potrudimo se malo, nemojmo uzeti gotovu stvar. Potrudimo se, iskoristimo malo kreativnosti svoje. Otvorimo se to je jednoj Božoj kreativnosti koja se nalazi u svakome od nas, da duh kroz nas u biti pomaže nam da se malo više otvorimo onome što nam Bog želi poručiti. Da malo više iskoristimo svoje ruke, svoje sposobnosti i ovaj i na taj način da se približimo Bogu. E, znači, nije, nije sve završilo u onome kad smo mi završili kampanje. Kampanje su bile samo jedan potstjeh e, kako da ljudi nastave dalje živjeti u svakodnevnom životu taj krolaudato i dali su jedni kao konkretni recepti. Međutim, e, kako više pričamo o toj kampanji, kako se to sve širi. Tako ljudi sve više i više se žele uključiti. Tako recimo ta sama kuharica koja je spontano nastala eto iz tih recepata koje su se dok smo mi tako razgovarali u nekakvim radionicama, tako sada bi se mogla proširiti na cijelo područje Hrvatske, pa da sastavimo slične stvari iz područja Slavonije, Baranje, mm -hmm. Istre, Dalmacije, Like. Sve to je jedno, svako je područje specifično i svakima nećemo doprinijeti. I to zajedni što u biti nas obogačuje. Tako da je, uvijek možemo nešto napraviti i uvijek možemo živjeti u encikliku. Evo, mislim da su to zaista vrlo snažni pozivi. <hlas> Ispričavam se, kao što se između ostalog i piše u enciklici da je to papin hitan poziv na brigu za okoliš, koji moralno obvezuje sve vjernike katoličke crkve. Evo, mi često ne. imamo sklonnost gledati u druge, drugi će. Pa evo, neka to Franjevački sjetovni red radi. Neka to bude njihov projekt. Ne trebam mm. ja osobno. Ima jako puno tih konkretnih situacija. Možda jedno konkretno pitanje, upravo u ovom trenutku, kako a, zbrinuti naše jednokratne maske koje koristim. Evo, jedna je i kremene u studiju. Ja vjerujem da ima slušatelja koji ne znaju kamo ih treba odlagati. Da, one su plastične da. uglavnom. Da. Pa, u plastiku. Da. Ja, recimo... Trudim se ovaj, koristiti krpenu, mm -hmm. e, nju uistinu koristim, dobro meni plastična i smeta za lice, ali svakako krpena mi je puno bolja, pa ako smatraju da nije dovoljno kvalitetna ili debela, pa staviti dvije krpene, pa se ona je prokuha, pa se koristi višekratno i nemate otpada, a i na kraju krajeva boljevanje za samo lice, nema štete i prištića, akni i razno raznih upalnih procesa. E, jednostavno postoje razvoj razne metode tako sitne, male kako umanjiti, kako izbjegavati mm -hmm. nije sve najlakše je kupiti masku otići u trgovinu, kupiti maskicu staviti i nakon dva sata je baciti idemo dalje ali ta plastika ima svoj specifičan miris pa je neugodna, pa, pa svrbi, pa smeta pa se dodatno znojite a ovako kad imate ovu e, od kanine, krpenu, danas ih ima svakakvih dezena i dizajna Uh, možete je koristiti više kratno pa vas slagati je posebno svaku, svaku majicu koju imate da vam se složi pa u šal ili nešto to sad već dobiva jednu novu dimenziju gdje ona nije samo uh, fiziološka potreba koja pa nam je potrebna u ovom trenutku uh -huh. evo dakle jedan konkretan prijedlog kako možemo zapravo već danas krenuti u tim smjerom Blizu idemo i kraju emisije, vrijeme jako brzo prolazi i pa idemo se osvrnuti na konferenciju koja je održana zapravo nedavno i u Hrvatskoj, međunarodna znanstvena konferencija posvećena projektu sa jako dobrim odjekom, pa evo doktorice Brgles, o čemu je bila riječ? Tom međunarodnom znanstvenom konferencijom je, je završio naš da. projekt. Ali mi smo u projektu još imali jedan znanstveno stručni skup, a evo i malo nakon što je prošao onaj najgori lockdown, zapravo još uvijek trajala ne, neki oblik karantene u petom mjesecu povodom pete godišnjice izlaska enciklike napravili smo međunarodnu konferenciju, odnosno konferen znanstvenu konferenciju sa međunarodnim sudjelovanjem, to vam je jedna mala razlika mm -hmm. uh, u ovom znanstvenom svijetu uh, koja je išla online i na kojoj smo imali uh, na kojem smo već imali profesora Lujđina Brunija sa LUMSA Sveučilišta koji je jedan od glavnih pokretača uh, fra Franjevačke ekonomije, uh, jednog poznatog pokreta u kojem su mladi jako važni koji se, uh, evo već drugi put sada održao njihov susret u Asizu. Također imali smo profesora Fabija Revola na toj konferenciji a sada pripremamo izbornik radova na engleskom jeziku koji ćemo objaviti uskoro nadam se kroz par mjeseci. Također na ovoj međunarodnoj znanstvenoj konferenciji kojom je završio naš projekt je bilo naših, bio je jedan od glavnih plenarnih izlagača profesor Giuseppe Buffon sa sveučilišta Antonijanom u Rimu i još smo imali u samom znanstvenom i organizacijskom odboru također neke naše kolege iz inozemstva Međutim, ono što trebam reći, na svim našim konferencijama sudjelovali su i Franjevački svjetovni red, bilo kroz radionice ili kroz prikaz ovih njihovih aktivnosti, pa tu je bila i naša sestra Maja, baš u lipnju. Imali smo zaista lijep odjek u javnosti i lijep odaziv i studenata jer su se i studenti uključili sa jednim panelom. Tako da uh, smo zahvalni da je tako lijepo završio ovaj projekt Iako smo naravno kasnili Naravno da je lockdown i cijela situacija sa koronom usporila naš mm -hmm. projekt No moram reći da su nam i članovi OFS-a i Frame U mnogome pomogli i kao anketari Pri, pro, pri po, provođenju znanstvenog istraživanja Oni su se educirali, obučili su se I u cijeloj Hrvatskoj su provodili Terensko istraživanje koje je bilo predviđeno u projektu. Upravo kada smo ga trebali početi provoditi je bio lockdown, tako da smo morali davati dodatne da. upute, međutim preko 60 volontera smo imali i imali smo preko 1300 ispitanika u tom istraživanju, tako da evo taj dio je isto završen i rezultati će biti objavljeni opet u jednoj posebnoj publikaciji. Cijeli spektar aktivnosti, evo i ove subote prošle ste također bili na još jednom tečaju, zar ne? Je, je, je, pozvali su evo i mene uh, na taj tečaj da uh, govorimo još jednom o projektu Ukralao Dato Si, to je prošlo dvije godine od toga susreta s obzirom da ja nastavljam s ovim follow up uh, mm -hmm. projektom. Uh, u Rimu, odnosno istraživanje ću provoditi u Hrvatskoj, tako da nadam se da će i tu biti plodova, to će se istraživanje upravo uh, osvrnuti na mlade i na ranjive skupine jer papa kaže da uh, moramo čuti vapaj zemlje. Ali mm -hmm. i vapa i siromašnih Odnosno onih ranjivih, onih potrebitih Tako da sam i njih ovdje uključila u projekt Nije ih ni krolao Dato si projekt zaboravio mm -hmm. I kako smo mi davali određene upute I određene prijedloge Koje bi se mogli provoditi uh, Na mjesečnoj razini Kroz ove aktivnosti koje je sestra Maja spomenula Mi smo ih i prelegođavali. Upravo krizi, jel? kada se dogodilo da su bili zatvorine, da se trebalo posjetiti starije ljude, nemoćne, odnijeti im hranu, pomoći im da se plate primjerice računi, kada se dogodio potres i tako dalje. Evo, zaista smo na terenu se ostvarilo puno, puno toga na korist i na dobrobit ljudi i onih koji su bili u potrebi. To sam tijela još reći. Hvala vam na vremenu. Vrlo jasan poziv zapravo da stavimo čovjeka u središte. I sve ono što se događa oko njega I naravno poziv na unutarnju promjenu Evo to je možda zapravo onaj Glavni poziv enciklike i sad kad je prošlo već 6 godina vidimo zaista koliko je to važan dokument i puno više od jednog dokumenta koji uistinu potiče na brojne druge aktivnosti. Idemo za kraj još do splita. Kakvi su vam planovi u ovoj godini? Znam da bez obzira na pandemiju nastavljate i ove aktivnosti. Koja je poruka za sve druge članove i Franjevačku svjetunog reda i naše slušatelje i gledatelje? Kako ih potaknuti da zavole, stave središta, stave čovjeka u središte, ali naravno i sve što je stvoreno? Da. Pa evo, mi smo pokrenuli aktivnost u sklopu Krala u si i ostalo ostalog pomoć Banovini gdje naše područno obrasto svaki pojedini član koji želi mjesečno sudjeluje sa nekakvim simboličnim iznosom od 50 kuna i pomažemo nekoliko obitelji na taj način. Slično, se, de, slično je područno bratstvo iz Rijeke i u Vukovaru ima jedno bratstvo koje pomaže tako da smo mi baš na široko primijenili ovo kad je lockdown napravi, onda smo napravili ono što možemo, a to je bare možemo transakciju napraviti iz, iz svoga doma. E, ono što mi je moram istaknuti u sklopu ove pandemije, ovoga svega kako je bilo, ono e, sa terena iskustva mi je pokazalo da u biti pandemija je doprinijela primjeni projekta mm -hmm. Jer ljudi su se našli kod kuće. Imali su malo više vremena na raspolaganju i onda ih je potaklo na kreativnost. I onda umjesto da kupuju gotovo, jer su bili ograničene trgovine, nisu ni radile, onda su već sami ovaj, poduzimali mjere i izmišljali alternativne izvore. Jel? Stvari koje su im tribale. Pa tako ne znam, ako vam je pukla plastična zdjela u kojoj držite manistru, poslužila i tegla neka staklena na koju su imali i slično. Tako da u principu svako svako ograničenje otvara prostor kreativnosti i u biti samo je primjeni projekta ovoga. E, za budućnost ima svega. Znači i dalje nastavljamo pomagati braći i sestrama e, i dalje potičemo ovaj ovih kampanja da se u svakodnevnom životu a kad, kako potaknuti nekoga da zavoli svoga bližnjega ili ne, ili da se obrati u općenito povzgled svoj da stvrne na njega, e, im postoje četiri načela socijalnog nauka crkve. Prvo je dostojanstvo ljudske osobe, drugo je opće dobro i treće je supsidijarnost i četvrto solidarnost. Pa, ovo načelo općeg dobra zahtjeva da se s posebnom brigijom pazi na siromahe, na one koje se moj, nalaze u rubnim prilikama u svakom slučaju na osobe čiji životni uvjeti srećavaju prikladan vas. Znači tu, tu, tu već sam socijalni nauk crkve nas potiče da razmislimo malo o tome u kojoj smo mi situaciji u odnosu na druge i kako su situaciji i drugi u odnosu na nas. Kaže još socijalni nauk crkve ovako. Kad ciromašnima dajemo prijeko potrebne stvari ne iskazujemo im time neku osobinu darežljivost nego im vraćamo što je njihovo. Više nego čin ljubavi vršimo dužnost pravednosti. To je već Sveti Grgur veliki rekao. Tako da u principu ova rečenica je bila meni poticaj za puno toga. E, za shvatiti puno, puno e, tu dimenziju da u biti je nama sve darovano i da mi nekome ne darujemo nego mu dajemo ono što ga pripada. E, što sam i rekla braći i sestrama, sve na zemlji je kao jedna velika plakta. Mi to zovemo lancu. I sad, ako sam ja uzela malo deblji kraj lancuna, neko je ostao uskraćen za taj kraj lancuna. Tako i to sve u životu. Znači, kad shvatimo da sve što imamo nam je darovano i da smo dužni sve što imamo dijeliti, tako se i ta primjena projekta Krola Udato i primjenjuje na svim levelima kroz sve kampanje. Bilo to da pokušamo spasiti svoje zdravlje, zdravlje ljudi oko nas E, bilo da im pokušavamo financijski pomoći ili da, dati savjeti ka, kako financijski malo popraviti situaciju. E, postoje razno razne načine i metode, kažu e, da, bi čovjeka, da bi čovjeku pomogao, njemu dovoljno dati ribu, treba ga naučiti loviti ribu. Tako i ovo primjena krozi projekta. Mi se trudimo naučiti, a dalje da oni, nauče, da oni nastave živjeti. Hvala vam zaista od srca evo, i na ovom poticaju i na svjetočanstvu i osvrtu na projekt i pogledu u budućnost. Zaista evo vidimo da stvarno možemo biti sigurni da idemo pravim putem i poziv svima nama da se još više aktiviramo. Za sam kraj, doktorice Brgles, vaša riječ i poticaj za sve druge da se priključe, uključe, odvaže. Da, pozivam sve da se uključe, da možda vide još našu stranicu ili da se jave uh, svojim područnim bratstvima. Naravno, članovi su već bili upoznati, ali za rad za dalje, da. Pogledaju stranicu akcijske platforme Laudato Si, vjerujem da će biti inspirativno tamo, zaista ima puno materijala i gradit će se i dalje i ošće doći materijala, bit će i veliko istraživanje koje se priprema za tamo u kojem su i Hrvatsko katoličko sveučilište, evo kroz sljedećih sedam godina Vidjet ćemo koliko se može napraviti. Posebno pozivam mlade da se uključe, jer oni su u ovome društvu. Najvažniji njihov glas je važno slušati, to kaže i sam Papa Franjo, kao što sam već rekla. I evo, mi ga želimo čuti, želimo s njima raditi i zajednički doprinijeti općem dobru i očuvanju ove naše zemlje. Evo, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji nastali smo vam prikazati zapravo najvažnije naznake iz enciklike Laudato Si, pa onda i kroz projekt Kro Laudato Si, ali evo jednog zadatka za vas večeras, nakon ove emisije, kada imate vremena, u miru, odite i ponovno pročitajte pjesmu stvorova Svetoga Franje, vratite se na onaj uvod i možete čak i zastati samo na Hvaljem budi gospodine moj, što je zapravo bio i poticaj za naziv enciklike koju je 2015. godine napisao Papa Franjo. Blizu smo Došašća, evo svega nekoliko dana nas dijeli do početka Došašća, pa eto novog poticaja da svatko od nas napravi jedan mali korak i pokuša ostvariti barem jedan mali dijelić od onoga što smo mogli vidjeti i što nam se zapravo nudi kroz encikliku Laudato Si. Toliko od nas za danas, sredačno vam pozdrav, mir i dobro i vidimo se ponovno za mjesec dana. Franjevački svjetovni red poziv u svijetu pretvarati evanđelje u život i život u evanđelju